Alhamdulillah wassalatu wassalam Ala rasulillahi wa ala alihi Wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila Iyumidin amma ba'id Qaumusulmin rahimani wa Rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan Saya ingin bacakan Syarah untuk Hadis Yang ada di alaman 155 tentang malu kepada Allah dengan betul-betul malu. Karena dikatakan tentang malu yang betul-betul malu adalah antahfadha ra'sa wa ma'a. Wa'a wa maknanya jama'ah. Maka antahfadha ra'sa engkau jaga kepala itu dengan tidak menggunakannya dalam selain ketaatan Di antara bentuknya tidak digunakan, tidak bersujud kepada selain Allah tidak sholat karena ria tidak pula tunduk dengan kepala tersebut kepada selain Allah tidak pula meninggikan kepala karena sombong wa'a wa'a artinya jama'ah dan apa yang dan semua ini anggota badan yang dimuat oleh kepala. Ya, maka yang dimuat oleh kepala itu ada lidah, ada mata, ada telinga. Jaga itu semua. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak halal digunakan. Kemudian walbatenawah mahawa dan jagalah perut. Dari makan yang haram. Dimaknai dengan. Mata solat seti ma'uhu bihi. Ini organ-organ yang. Bersambung dengan. Bersambung dengan. Perut. dimaksudkan yaitu kemaluan dua kaki dua tangan demikian juga hati fa'inna hadil adzwa mutasilaton bil jaufi karena semua anggota badan ini sambung dengan lambung Dan menjaganya adalah tidak menggunakannya untuk maksiyat. Namun menggunakannya untuk rida Allah Subhanahu SWT. Ta Tandanya mengingat. Al-Mauta. Wal-Bila. Bikasril-Ba. Ini dia bacanya Bila. Min baliyah syai'u ida sarra khaliqan mutafattitan. Sudah lusuh dan hancur. Artinya ingatlah kematian dan ingatlah bahasanya engkau akan kan masuk ke dalam kubur menjadi tulang-tulang yang hancur. Waman aradal akhirat tarokazina tal hayatit dunya dan siapa yang menganak akhirat dia akan meninggalkan perhiasan hidup dunia karena keduanya akhirat dan perhiasan hidup dunia tidak akan terkumpul dalam dalam bentuk sempurna meskipun untuk orang-orang yang hebat Faman fa man fa'ala dalika lanjutannya hadis siapa yang melakukan ini semua faqad istahyam minallahi haqal hayai Sungguh dia telah betul-betul punya rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan ke hadis 21. Kala Musanifurrahim Allahu Taala an Abi Amrin Wakila Abi Amrota Sufyan ibn Abdillah. Aku katakan wahai Rasulullah Allah. Kullī fil padaku tentang Islam kaulan satu perkataan yang tidak akan perlu aku tanyakan kepada seorang selainmu. Qāl maka Nabi sallallahu bersabda, "Qul āmantu billāhi thumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah dihatikan oleh muslim. Di antara fawaid atau kandungan hadis ini Keutamaan para sahabat radiyallahu anhum atas umat Islam. Di antara keutamaan atau jasa mereka adalah mereka nukilkan berikatan transfer kepada umat ini. Satu ilmu yang banyak dari Nabi SAW. Dan mereka antusias untuk bertanya kepada Nabi hal-hal yang manfaat bagi umat. Isi hadis ini perkataan Nabi kepada salah satu umat, contohnya kepada Sufyan Ibn Abdillah, mencakup semua individu umat Islam. Kemudian isi hadis ini bertanya tentang sesuatu yang sedikit kata-katanya namun banyak pesan dan kandungannya. Fihi isi hadis ini hendaknya seorang itu antusias untuk mendapatkan ilmu yang dia tidak akan mendapatkan keraguan-keraguan setelah memiliki ilmu tersebut. Oleh kerana itu Sufyan bin Abdullah mengatakan ucapan yang tidak akan aku tanyakan tentangnya kepada siapapun selain dirimu. Fihi isi hadis ini keistimewaan iman dan istiqomah dan betapa besar ganjaran keduanya Allah Azza wa Jalla berfirman dan orang-orang yang mengatakan bahasanya Rob kami adalah Allah kemudian istiqomah akan turun kepada mereka malaikat ketika mereka hendak meninggal dunia malaikat mengatakan janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. mu Yang dimaksud dengan Rabbunallah terkandung di dalamnya makna ilah. Karena jika Rabb disebut sendirian, terkandung padanya makna ilah, demikian juga sebaliknya. Terdapat bahasanya, terdapat riwayat kalau Nabi SAW membaca ayat ini, kemudian mengatakan Katakan nafsu, thumma kafir aktharuhum. Banyak orang mengatakannya, kemudian mayoritas mereka kafir. Maka siapa yang mati di atas kalimat tersebut, maka dia adalah termasuk orang yang istiqomah. Kemudian sabda Nabi Kulaman tubillahi fihi isyadis ini dalil. Bahasanya di antara rukun iman adalah ucapan bahwa an ulaysahu dan sunnya tidaklah tidaklah benar membatasi iman dengan keyakinan-keyakinan hati saja karena iman itu memiliki sejumlah rukun yaitu tiga rukun yang pertama ucapan dengan lisan keyakinan dengan hati demikian juga ya, ya, bilqal biwaljinan dua-dua ya, artinya hati bilqal bihati waljinan hati kemudian yang ketiga wal amalul biljawarihi walarkan beramal dengan anggota badan dan anggota badan. Di antara rukun unsur rukun Utama pembentuk iman Di antara unsur utama Atau rukun pembentuk iman Adalah ucapan Ini diambil dari Perkataan Nabi Kul Katakanlah, ucapkanlah Dan ini menyelisihi sebagian Para alifiki Itu maksudnya Alifiki Kufah Yang disebut dengan Murjiatul Fukuha yang mengatakan bahasanya amal amal badan tidaklah termasuk dalam pengertian iman maka fahada maka ucapannya adalah di antara bentuk mengakhirkan amal dari iman mengakhirkan di sini artinya tidak memasukkan ini irja makna la talaknya mengakhirkan yang dimaksud mengakhirkan tidak bermaksud tidak memasukkan amal badan dalam pengertian iman dan ini adalah Perkataan yang salah. Sejumlah pakat ista adalah taifatuan bil hadis. Sejumlah ulama mendalili berdasar dengan hadis ini alaha dalkawil khati'i untuk satu perkataan yang salah. Satu perkataan yang salah ini mereka mengatakan. Ya, ada perbedaan antara iman dengan istiqomah. Mereka tafsirkan istiqomah dengan amal badan, sedangkan iman itu keyakinan hati. Maka ini adalah penjelasan, ini adalah penjelasan yang salah, karena istiqomah tidaklah terbatas pada amal anggota badan saja, namun juga mencakup amal hati berupa berharap, berasa takut dan semacam itu. Juga mencakup ucapan, Maka seorang itu tidak boleh berkata-kata yang haram Demikian juga mencakup perbuatan Maka dari sini tidaklah tepat Berdalil dengan hadis ini Untuk membenarkan perkataan mereka yang keliru itu Yang mengatakan bahasanya Istiqomah itu hanya amal anggota badan Kena yang benar istiqomah mencakup amal anggota badan, amal hati, demikian juga ucapan lisan. Fa'in kala ka'il. Jika ada yang bertanya kenapa Nabi memisahkan antara iman dengan istiqomah? Jawabannya, karena Nabi jadikan hal ini. Nabi lakukan hal ini. Mabendian berdasarkan Beberapa pertimbangan Yang pertama Yang dimaksudkan oleh hadis adalah Salah satu bagian dari iman Yaitu iman ucapan. Yang kedua Istiqomah itu Istiqomah dengan semua Unsurnya Istiqomah hati, istiqomah lisan Istiqomah anggota, anggota badan Kemudian sesungguhnya istiqomah bermakna terus menerus di atas itu. Oleh karena itu sejumlah ulama mengatakan istakimu ala ta'adillahi. Istakimu di sini maknanya istamiru. Teruslah kalian tidaklah kalian tidak pernah bosan untuk taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga Anahulayam tani tidaklah mustahil, tidaklah terlayam, tidaklah anahulayam tani. Tidaklah tertolak, tidaklah terlarang. Kalau hadis ini adalah atul khas alal am, istiqomahnya itu khas, imannya itu am. Ini iman itu cakupannya luas, istiqomah itu lebih sempit. Kemudian hadis ini dalil bahasanya kosakata istiqomah adalah kosakata syar'i ditujukan untuk orang yang terus-menerus taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini dalil disyariatkannya seorang untuk meninggalkan meninggalkan ittiba'u hawahu mengikuti hawa nafsu. Dan Tadsenya seorang muslim semestinya memberikan respon positif terhadap perintah-perintah Rabnya Jalla wa'ala dan dalil hal ini adalah firman Allah subhanahu falithalika fada'u wastaqim kama umirtah oleh karena itu maka berdo'alah wastaqim dan istiqumahlah sebagaimana yang diperintahkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka Ya, maka istiqomah yang, eh, istiqomah yang diperintahkan adalah istiqomah sebagaimana yang diperintahkan. Tadi istiqomah sebagaimana yang diperintahkan itu eh, berkebalikan dengan mengikuti hawa nafsu. Maka ayat ini dalil bahasanya istiqomah itu dengan mengikuti perintah-perintah syar'i. I. Dan di antara hal yang bertolak belakang dengan istiqomah adalah itibaul hawa mengikuti hawa nafsu. Waqatku ala jalla wa'ala a'idhan. Allah jalla wa'ala berfirman. Katakanlah wa'isang Nabi. Aku hanyalah manusia. Semisal kalian. Yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahan. Kalian adalah sesembahan yang isa. Fashtakimu ilai, fatarfiru. Maka istiqomalah menujunya dan memohonlah ampun kepadanya. Kata-kata istiqomah itu diambil dari minwati atarik al mustaqim dari makna atarik al mustaqim. Mustaqim artinya jalan yang lurus. Ka'anal ka mar'a, maka orang yang istiqomah itu seakan-akan dia adalah seorang yang berjalan di atas jalan yang wadih, yang terang. Dia berjalan di atas jalan yang terang dengan menegakkan syariat-syariat agama. Terdapat dalam musnad Imam Ahmad bahasa Nabi SAW bersabda Istakimu walantuhsu Istiqamalah kalian dan janganlah dan kalian tidak akan mampu menghitung dan katailah bahasa yang sebaik amal-amal kalian adalah salat dan tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali orang yang betul-betul beriman. Maka istiqamah itu mencakup isi hati rupa terus menerus mengisahkan Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika menjelaskan firman Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummastaqamu, dia beliau memaknainya dengan tauhid. Kata Abu Bakar orang yang istiqamah adalah lam yaltafu ila ghairihi. Tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa tentang makna walantuhsu. Istakimu walantuhsu. Suri istakimu ini perintah istiqamah di atas jalan yang lurus, jalan petunjuk. Kemudian walantuhsu. Artinya. Walantastati'u anta'uddu. Kalian tidak akan mampu untuk Menghitung dan menyempurnakan semua bentuk-bentuk kebaikan dan ketaatan dengan daya dan kekuatan kalian dengan kerajinan dan kemampuan kalian bahkan kalian tidak akan mampu dan selayaknya memang kalian tidak akan mampu meskipun kalian kerahkan semua kemampuan kalian tidak ada ini penjelasan yang pertama walantohsu artinya kalian tidak akan mampu Menghitung dan sempurna Sempurna Ya intinya kalian tidak akan bisa Sempurna Sebagus apapun seorang Itu tetap ada terplesetnya Namun ketika terpleset yang balik lagi Istiqomah lagi uh, Pendapat yang kedua Tentang Tuhsu Wakila al-makna Lantosu thawabaha Kalian tidak akan bisa menghitung pahala istiqomah. Kemudian walam yahfid alal wudu i ilah mukmin. Ini keutamaan. Terus menerus berwudu setiap kali berhadas yang kalau dalam bahasa Jawa disebut menggantung wudu. Maknanya tidaklah seorang muslim terus menerus melanggengkan wudu dan thaharah setelah hadas kecuali waqat istiqmalah imanuhu. Kecuali imannya adalah iman yang sempurna dan yakinnya yakin yang sempurna. Karena wudu adalah termasuk ketaatan yang paling mulia dan wudu itu berat terutama di musim dingin. Dan terutama ketika sibuk, sehingga tidak ada yang bisa selalu berwudu dalam kondisi wudu kecuali orang-orang yang betul percaya kepada Allah dan Rasulnya dan keutamaan apa yang keutamaan wudu yang diperintahkan. Kemudian hadis yang ke-22 dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radallahu anhuma ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika saya salat lima waktu yang wajib, puasa Ramadan, kuhalalkan yang halal, kuharamkan yang haram dan aku tidak lebih dari hal itu sedikit pun, apakah aku akan masuk surga?" Kala Nabi mengatakan na'am iya. Kala orang tersebut mengatakan. Wallahi demi Allah tidak akan aku tambahkan. Apapun lebih dari hal itu. Diatkan oleh Muslim. Yang dimaksudkan dengan. Aku haramkan yang haram. Adalah aku menjauh yang haram. Kemudian yang dimaksud kata Nawawi. Aku halalkan yang halal. Aku lakukan hal yang halal dan boleh dalam ke dalam keadaan meyakini bolehnya pelajaran atau fawaid dari hadis ini antusias sahabat ritwanul alaihim untuk hal-hal yang bermanfaat dan antusias bertanya perkara-perkara yang penting. Fihih isi hadis ini perkataan Nabi untuk salah satu umat itu mencakup semua umat. Alitalika oleh kerana itu maka sahabat Jabir tidaklah memberikan perhatian untuk menceritakan nama si penanya. Karena ini berlaku untuk semuanya. Dan fihi si hadis ini bahasanya sholat yang fardu itu wajib dan sebuah keniscayaan dikerjakan oleh para hamba. Dan semisal itu puasa Ramadan tidak boleh meremehkannya. Dan sholat yang wajib adalah lima sholat dalam sehari semalam. Sebagaimana dalam hadis Mu'ad. Dan yang dimaksud dengan hadis Mu'ad adalah hadis Ibnu Abbas. Berisi pesan-pesan Nabi kepada Mu'ad. Yang ini menyelesaikan kaidah dalam masalah penamaan dan penyebutan hadis. Fa'a'li memberitahukan pada mereka bahasanya Allah wajibkan pada mereka lima sholat dalam sehari semalam. Kemudian dalam hadis terdapat dalil wajibnya puasa Ramadan. Karena si penanya mengatakan wasumtu Ramadan. Dan di sini ada iskal hal yang membingungkan yaitu tidak disebutkannya haji. Pakai labi anal hadis muntakat maka ada yang menjawab bahasanya hadis ini lebih dulu daripada kewajiban haji dan bahasanya haji belum datang kewajibannya kecuali di tahun-tahun belakangan. Ya, menurut salah satu pendapat haji itu di, di, di, diwajibkan di tahun sembilan hijriah. Demikian juga. Timbul iskal kerana kebingungan Dengan tidak disebutkannya zakat Maka ada yang memberikan jawaban Nabi SAW Mengetahui bahasanya orang ini Tidak memiliki harta Oleh karena itu Nabi tidak jelaskan baginya Hukum zakat Ok Penjelasan yang kedua bahasanya orang ini Jika dia punya harta Dia akan mengetahui wajibnya zakat Oleh karena itu tidaklah disebutkan zakat kepada orang itu dikarenakan dia telah tahu dalam dirinya tidak wajibnya zakat atas dirinya. Aku halalkan yang halal, Kila ada yang menjelaskan yang dimaksudkan adalah meyakini kehalalannya. Artinya seorang itu tidaklah menyelisihi jalan syariat, dalam menghalalkan yang mubah, khilafan menyelisih orang-orang jeliyah yang mengharamkan berbagai banyak hal-hal yang mubah. Sebagaimana terdapat dalam surat taubat dan surat al-an'am. Oleh kerana itu, Allah mengingkari orang-orang jeliyah dengan Firman-Nya: firmannya, Ya'yalladina'amanu. Bagi orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang tayyib, yang Allah halalkan untuk kalian dan janganlah kalian melampaui batas innallaha la yuhibbul mu'tadidin sehingga Allah tidaklah mencintai orang-orang yang melampaui batas Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya tidak ada dalam ajaran Islam satupun ajaran ajaran dalam bentuk seorang itu mendekatkan diri kepada Allah Jalla dengan meninggalkan hal yang mubah yang tidak ada subhat padanya. dan ini bukanlah bagian dari dari laisan menteri koti syariah, bukan bagian dari syariat. Fishek sedikit pun, bahkan siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia meneliti petunjuk Nabi saw dan jalan Nabi saw. Oleh karena itu. E, takarub mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan hal yang mubah atau meninggalkan hal yang mubah hukumnya bid'ah karena hal yang mubah itu mubah, nitral dia bisa bernilai ibadah kalau jadi sarana maka Menjadikan Takarob dengan melakukan Hal yang mubah Atau dengan meninggalkan hal yang mubah Itu hukumnya bid'ah Satu perbuatan yang terjelak, ya, dan Dengan label Dengan label tepatnya adalah Bid'ah dan, dan, dan hal ini telah Nabi Ingkari Kenan dengan Tiga orang yang datang ke rumah Isteri Nabi dan pertanyaan tentang ibadahnya Nabi. Salah satu mereka mengatakan di salah satu versi hadis. Saya tidak akan makan daging selamanya. Maka salah satu dari mereka. Tekarub mendekatkan diri kepada Allah. Dengan meninggalkan hal yang mubah. Yaitu makan daging. Dan Nabi SAW menegur keras hal ini. Kemudian aku mengharamkan yang haram dimungkinkan yang dimaksudkan adalah meyakini haramnya hal yang haram. Sebagaimana perkataan sejumlah ulama dan ini berarti sama dengan pengertian menghalalkan yang halal. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan haram tul harama itu sebagaimana tafsirnya atau penjelasan dari An-Nawawi adalah meninggalkan yang haram. Dan inilah penjelasan yang disebutkan oleh penulis An-Nawawi rahimuallahu ta'ala. Ya, An-Nawawi mengatakan makna haram tul haram adanya izdanaptuhu aku menjauhinya. Dan dimungkinkan yang dimaksudkan adalah dua-duanya. Dal Dan uh, isi hadis ini siapa yang mencukupkan diri dengan yang wajib dan meninggalkan yang haram maka dia adalah bagian dari penghuni surga. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan hal itu menjadi penghuni surga dengan semata-mata hal ini adalah manakala bisa melakukan hal-hal ini secara sempurna meninggalkan melakukan hal yang wajib secara sempurna, meninggalkan hal yang haram secara sempurna. Adapun orang yang melakukannya namun tidak sempurna, tidak dalam bentuknya yang ideal yang disyariatkan Maka maka amalnya pada saat itu tidak sah. Wamin sama. Oleh karena itu amal tersebut tidak menyelamatkannya, kecuali jika ada alasan tertentu semacam tidak tahu dan semacam itu. Kandungan wafis si hadis ini adalah basen di antara sebab masuk surga adalah melakukan hal-hal ini. Wakat warodah dan terdapat dalam hadis Nabi SAW Mengkaitkan masuk surga Dengan sebagian perkara ini Nabi bersabda Tentang sholat lima waktu Siapa yang datang Menghadap Allah dengan membawa sholat lima waktu Dan dia tidak menelantarkan Sedikit pun dari sholat Karena meremehkan Kewajiban sholat lima waktu Maka di sisi Allah Dia punya perjanjian Perjanjiannya Allah akan masukkannya ke dalam surga. Dari hadis tersebut Nabi tidak menyebutkan puasa dan zakat. Di hadis yang lain Nabi katakan siapa yang solat di dua solat yang dingin, yaitu subuh dan asar, dahwal jannah pasti masuk surga. Walla ala hada dan boleh jadi hal ini adalah yurutupi yang dimaksudkan adalah. Tidak boleh tidak harus terkumpulnya Perbuatan-perbuatan ini Nas-nas tadi Harusnya digabungkan Sehingga nas-nas tersebut mutlak Kemudian ditakir dengan Nas yang lain Kemudian Hadis ini dalil bahasanya Masuk surga adalah cita-cita yang benar Sehingga boleh bagi seorang untuk melakukan ketaatan Dan amal ibadah dan ibadah Dalam rangka supaya Allah Memasukkannya ke dalam surga Dan tidak boleh Walai Yesus dan tidaklah boleh Mengatakan Sebagaimana perkataan sebagian Sufi Innahada bahasanya hal ini bercita-cita masuk surga adalah muradul amati, cita-cita orang awam. Amal khasatu ada pun khasat, yaitu ahli ibadah, yaitu sufi. Maka cita-citanya adalah cintanya Allah. Maka ini adalah kalimat yang tidak benar. Karena hal ini menyelesihi jalan Al-Quran dan petunjuk Al-Quran. Dan menyelesihi jalan Nabi Alaihi Wasallam dan petunjuk Nabi Kemudian Kau luhulam azid ala dalika syai'an a'adkhulu jannata Fihi isi hadis ini Bolehnya mencukupkan diri dengan melakukan Hal yang wajib dan meninggalkan Hal yang haram Kemudian Nabi Kala yakni nabi Nabiya SAW, Yang mengatakan adalah Nabi Nabi mengatakan naam iya Yakni artinya Jika engkau melakukan Kewajiban Sungguh engkau akan masuk surga Kemudian Wafihi dala latun Maka di sini ada dalil kaidah fikih kaidahnya mengatakan Inna su'ala mu'adun fil jawabi Bahasanya Pertanyaan itu dikembalikan Dalam jawaban Semacam seorang mengatakan sehingga seakan-akan Nabi mengatakan Naam ida soleh tali maktubati naam itu ini, Di belakangnya ada kalimat sebagaimana tek jawab, sebagaimana pertanyaan itu maksudnya. Ya maka setelah naam itu ada kalimat yang kalimatnya itu sama dengan teks pertanyaan sehingga naam di sini naam idza salaita almaktubati ya jika engkau melaksanakan salat lima waktu engkau puasa ramadhan, engkau halalkan yang halal engkau haramkan yang haram maka engkau akan masuk surga ini yang dimaksud dengan kaidah fikih Yeah, Bahwasannya uh, pertanyaan itu kembali, teksnya kembali dijawaban, kembali ada dijawaban. Maka ketika seorang istri mengatakan, yeah, yeah, Bukankah engkau menceraikanku? Kemudian suaminya mengatakan, Naam. Maka menurut Kaedah. Maka menurut Kaedah. Berarti, Naam. Ia, aku menceraikanmu. Maka terjadilah talak. Maka terjadilah talak. <tuh> Maka ini, Bahaya mengatakan, iya. Ia. Tidak boleh main-main Dengan nih, dengan Iya Karena Soal muadun filjawab Iya itu Iya apa dulu nih. Disimak baik-baik Baru kemudian e, Sepakat baru bilang iya Jangan asal Iya nih. Jangan kemudian mengatakan Saya mengiyakan dan saya tidak mikir Ini saya mengiyakan dan saya tidak tahu apa yang saya iyakan. Ia ya, tidak boleh demikian. Kemudian dalam hadis ini isi hadis ini bahasanya sahabat itu perhatian dengan masalah surga dan mereka rohi buvi mereka berminat kuat untuk mendapatkan surga. Padahal dan hal tersebut li idhami ma fil naim na karena nikmat yang lebih yang luar biasa yang ada dalam surga karena surga itu ihtawat mamuat malaa'in ru'at apa nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas di hati manusia sebagaimana firman Allah taala Fala ta'lamu nafsun ma ukhfialahum bi qurati ayyun Maka tidak ada jiwa yang mengetahui qurati ayyun penyejuk hati penyejuk jiwa yang disembunyikan untuk mereka yaitu nikmat-nikmat surga jaza'am bimaka yanum ya'malun dan nikmat-nikmat surga itu adalah balasan untuk amal yang mereka lakukan Dan isi hadis ini bahasanya amal salat itu sebab masuk surga Maka masuk surga itu Laisa tidaklah alasabil jaza al-mujarrad Namun masuk surga itu tidaklah Semata-mata balasan untuk amal soleh Karena amal seseorang betapapun luar biasa Itu tetap tidaklah menjadikannya layak masuk surga Hanya saja amal soleh itu sebab Mendapatkan rahmat Allah Hanya saja amal soleh itu sebab mendapatkan rahmat Allah, alati yuntaju anha, yang hasil dari rahmat Allah, hasil dari mendapatkan rahmat Allah, adalah masuk surga. Maka amal, amal sebab dapat rahmat, karena dapat rahmat, masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian, yang amalnya, yang menyelamatkannya. Tidak pula engkau, wahai Rasul Allah, kalau Nabi mengatakan tidak pula aku kecuali jika Allah meliputiku dengan kasih sayangnya. Maka dalam hadis ini terdapat sanggahan untuk orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah memasukkan ke surga, siapa saja yang Allah kehendaki dengan suka-suka, yaitu akidah asyariya. Hmm. Bahasanya ya, semuanya terserah kepada Allah dalam pengertiannya. Boleh saja Allah masukkan orang kafir ke dalam surga dan boleh saja di orang yang beriman malah disiksa di dalam neraka. Sehingga karena uh, karena Allah itu uh, mereka yakini Allah memasukkan ke dalam surga siapa saja Allah kehendaki sebabnya karena tidak ada hubungan antara amal dengan masuk surga. Ini Karena amal bukan sebab masuk surga. Dan sebab tidak memiliki efek pada musabab. Kata dalam keyakinan asyari. Maka hadis ini menyanggah pendapat ini. Kemudian hadis yang ke-23. Kata-kata. Al-Muslih rahimallahu taala dari Abu Malik Al-Haris ibn Asim al ashari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ath-thuhuru bersuci itu separuh iman ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi Ruang antara langit dan bumi Sholat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cahaya yang panas. Al-Quran itu argumen yang akan membela mu atau akan menggugat mu. Semua orang di waktu pagi ada yang menyelamatkan dirinya dengan memerdekakan dirinya dan ada yang membinasakan dirinya. Dikatakan oleh Muslim. Fabi onapsau saya terjemahkan dengan menyelamatkan dirinya, jangan diterjemahkan dengan menjual dirinya. Ini, kalau dalam bahasa Indonesia menjual diri itu ini, kalau laki-laki jadi gigulu berarti. Nah, laki menjual diri jadi gigulu. Maka ini, jangan diterjemahkan leterlek, bahaya sekali. Ini. Maka ada yang pagi-pagi menjual diri. Waduh pagi-pagi jadi kegulu. Pagi-pagi menyelamatkan dirinya dengan membebaskan dirinya. Atau ya, mencelakakan dirinya. Dilihatkan oleh muslim. Hadis ini hadis yang agung. Mengandung ma'ani kuliah. Pesan-pesan general. Yang merupakan bagian dari pesan-pesan syariat. Bersuci itu separuh iman. Tuhur kalau toknya di domah adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk bersuci. Kalau tuhur, toknya di fathah maka dia adalah alat untuk bersuci. Alatnya bisa air, jika itu berwudu atau kah mandi atau debu, jika itu tayamum. Dan bersuci di sini boleh jadi yang dimaksudkan adalah bersuci secara fisik dengan menjauhi berbagai macam kotoran. Dengan berwudu dan mandi dan semacam itu. Dan boleh jadi yang dimaksudkan adalah bersuci secara abstrak. Dengan menjauh dari kemusrikan, maksiat dan semacam itu. Sejumlah ulama menguatkan makna yang kedua. Hmm. Kalau pakai makna yang kedua. Bersuci adalah bersuci abstrak. Maka makna hadis. Perbuatan. Manusia terhadap hukum syariat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama meninggalkan yang haram. Nah inilah yang kita komentari dengan bersuci. Dan yang kedua melakukan hal yang diperintahkan. Nah sehingga sehingga iman itu isinya dua melaksanakan yang diperintahkan. Ini separoh yang pertama, separoh yang kedua meninggalkan yang haram dan itulah bersuci secara abstrak. Kemudian kalau bersuci itu e, dimaknai dengan bersuci secara secara fisik wudu atau wudu ataukah mandi maka nanti ada yang menjelaskan bahasa yang dimaksud dengan iman adalah solat, sehingga jadilah makna, jadilah makna hadis bersuci itu separuhnya solat. Kenapa? Karena bersuci adalah syarat sah solat. Ketika syarat-syarat solat -syarat itu sudah terpenuhi, yang tersisa tinggal melakukan solat. Maka separuh. Maka separuh sudah terlaksana. Dan jika pakai penjelasan ini, Maka di sini dalil, Bahawasannya amal badan itu bagian dari iman. Ini karena sholat disebut dengan sebutan iman. Shatrul iman, satu artinya separuh, Dan iman sebagian yang telah lewat, Menurut ahlu Sunnah adalah, Mengandung tiga unsur, keyakinan dengan hati, ucapan lisan, dan amal dengan anggota badan. Kemudian Alhamdulillah, yang dimaksud dengan Alhamdu adalah mensifati Allah dengan alwasfu atau mensifati Biljamil Al-Ikhtiari dengan hal yang indah dan yang indah ini adalah atas dasar pilihan. Hadahu Alhamdu. Itulah alhamdulillah. Eh, maka hal yang indah terutama kalau eh, dari eh, pada manusia, hal yang indah itu ada dua macam. Ada hal yang indah yang itu merupakan kata orang Jawa kawan bayi. Misalnya wajah yang indah, suara yang indah. Maka ini namanya jamil itirari. Ini adalah keindahan yang memang sudah paket dari sananya. Maka berdasarkan eh, penjelasan di sini, kalau kita memuji seseorang karena wajahnya yang indah atau suaranya yang indah atau karena hidungnya yang indah atau karena bibirnya yang indah yang ini semua itirari sudah yeah, dibawaannya masing-masing ini adalah uh, atau bahasa Indonesia nama, kudrati ini sesuatu yang kudrati maka itu tidak disebut alhamdu karena alhamdu itu alwasbu biljamilil ikhtiari namun kalau kita memuji seseorang karena dia rajin belajar Rajin belajar itu Jamil ikhtiari. Karena di hadapannya ada pilihan rajin belajar sama malas belajar. Oh, dia milih rajin belajar. Ikhtiar itu memilih. Dia memilih untuk rajin belajar. Maka ini namanya jamil ikhtiari. Atau kemudian misalnya rajin Ibadah, rajin puasa sunnah, rajin solat sunnah, itu jamil, itu satu hal yang indah, satu hal yang bagus, dan bagusnya itu ikhtiari. di atas pilihannya sendiri. Maka ketika kita memuji seseorang karena dia rajin, dia solat sunnah, rajin puasa sunnah, rajin belajar, rajin ke masjid dan seterusnya. Maka pujian kepada orang tersebut Namanya Alhamdu Karena Alhamdu Alwasfu biljamili Alikhtiari nah Ini terutama Berkaitan kalau dengan dunia manusia Karena Hal yang bagus Hal yang indah yang dilakukan oleh manusia Boleh jadi ikhtiari Dan boleh jadi itirari Ya, namun tentunya definisi ini, uh, walah alam tak cocok kalau untuk Allah. Ya, ya. ya maka ya, kalau untuk Allah, ya Alhamdulillah itu memuji Allah dengan sifat-sifat yang mulia gitu saja, tanpa perlu ada kata-kata ikhtiari. Maka Alhamdulillah al kamil, pujian yang sempurna yang tidak mengalami naqsun. kekurangan al-fatta sama sekali itu ke, itu kekhususan Allah Azza wa Jalla. Sehingga alhamdulillah di sini alif lam adalah ahdia. Yaitu alhamdu yang sempurna. Sehingga yang dimaksudkan oleh hadis alhamdu yang sempurna itu hanya untuk Allah semata. Adapun alhamdu pujian yang Uh, terkandung padanya syai'un naqsi ada unsur yang tidak sempurna maka ini boleh jadi bisa diberikan kepada selain Allah jalla wa ala. oleh karena itu Anda bisa katakan aku memuji fulan atau memuji fulan fi'lahu perbuatannya yang demikian dan demikian karena dia salat karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan yang semacam itu Ucapan Alhamdu, Alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Yang dimaksud dengan timbangan adalah alat. Yang dengan alat tersebut, yu'rafu diketahui kadar sesuatu. Walgalib dan biasanya, kata-kata timbangan itu telak digunakan untuk wahdatithiqali, satuan berat. Dan yang dimaksudkan di sini adalah Timbangan pada hari kiamat. Subhanallah Itu artinya Mencucikan Allah Jalla wa'ala Dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah Berupa sifat-sifat yang Enakas Sifat yang tidak sempurna Dan termasuk dalam hal ini Mencucikan Allah dari Kesamaan dengan makhluk Maka ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Artinya dua kalimat ini. Subhanallah dan Alhamdulillah. A'zam minal jumlatil al-wahidati. Itu lebih uh, lebih besar daripada satu kalimat saja. Yaitu Alhamdulillah. Uh, fafil hadisi, kandungan hadis. Di hadis ini terdapat sejumlah pelajaran diantaranya keutamaan bersuci dan menjauhkan diri dari kotoran dan kotoran. Karena bersuci disebut dengan separuh iman. Isi hadis ini keutamaan terus menerus dalam keadaan bersuci. Di antaranya adalah bersuci dengan berwudu dan mandi dan semacam itu. Isi hadis ini, iman itu yata ba'at. Iman itu memiliki bagian-bagian. Sehingga ada separuh iman. Ini ada seperempat iman. Ada bagian-bagiannya. Dan ini adalah keyakinan ahlu menyelisih asyairah dan murci'ah. Sisi pendalilannya adalah dari Karena Nabi mengatakan dalam hadis ini separuh iman. Maka berarti iman itu ada bagian-bagiannya. Ya, maka iman itu dalam keyakinan alhamdulillah. Yata ba'at wa yata jazak. Memiliki bagian-bagian. Ya, karena iman itu memiliki cabang-cabang iman. Yang masing-masing cabang -masing itu punya bagian dalam iman. Punya saham untuk membentuk totalitas keimanan. Dan secara global iman itu memiliki tiga bagian. Keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal badan. Nanti di masing-masing bagian ada bagian-bagiannya lebih lebih detail lagi. Amal badan, oh itu, itu banyak sekali isinya. Kemudian isi hadis ini penetapan adanya mizan, timbangan pada hari kiamat. Dan penetapan bahasanya amal dan ucapan akan ditimbang dengan timbangan pada hari kiamat. Dan isi hadis ini menetapkan bahasanya amal, amal fisik, berupa ucapan, menetapkan itu akan ditimbang dan bahawasannya amal itu menjadi sasaran penimbangan. Ijazahs ini menetapkan betapa adilnya Allah Azza Wajalla. Karena Allah tidaklah memasang timbangan kecuali karena keadilannya. Allah Taala berfirman, "Wanadaul Mawazin Al Qista". Kami pasang timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka tidak ada satu pun jiwa yang ditolimi sedikit pun. Meskipun hanya seberat biji sawi akan kami datangkan amal tersebut. Dan cukuplah kami sebagai pihak yang menghisap atau memperhitungkan amal. Dan terdapat dalam sejumlah hadis bahasanya. Mizan, timbangan amal pada hari kiamat diletakkan padanya amal. Contohnya hadis ini. Kemudian terdapat dalam sejumlah hadis yang lain yang diletakkan <coughs> ditimbangan timbangan pada rikiamat adalah orangnya itu sendiri. Sebagaimana perkataan Nabi untuk petisnya ibnu Mas'ud? Nabi katakan di catatan kaki, Walla nafsi biadihi lahuma atkalu fil mizani min uhudin. Demi Allah zat yang nyawa ku ada di tangannya sungguh dua betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil dan mungil itu lebih berat di mizan dibandingkan Gunung Uhud. Maka berarti yang ditimbang orangnya. Kemudian terdapat dalam sebagian hadis bahasanya yang ditimbang di pada hari kiamat adalah lembaran-lembaran yang tertulis padanya amal. Di antaranya adalah hadis Bitaqah eh, Tidak ada Kontradiktif di antara eh, Tiga jenis hadis ini karena kesimpulannya Layam tani'u ayakunal wasnu Likullin minha Tidak me, Tidaklah Menutup kemungkinan Bahasanya yang ditimbang adalah Semuanya, tiga-tiganya Kemudian fihi isyadis ini penjelasan bahasanya amal itu setiap kali akhtar lebih banyak maka pahalanya lebih besar. Sehingga ucapan subhanallah walhamdulillah itu lebih besar dibandingkan ucapan alhamdulillah saja. Sehingga ucapan itu makin banyak maka pahalanya makin besar. Hada fil jumlati, demikian kesimpulannya secara global. Lakin kuat yakunuhunaka ba'dul alfad, namun ada beberapa redaksi yang beberapa kalimat yang memiliki keistimewaan dibandingkan kalimat-kalimat yang lain. Terdapat dalam sejumlah hadis motivasi uh, untuk membaca beberapa jenis zikir, Sebagaimana dalam hadis Jabir, dalam sunan, Nabi mengatakan, Afdhulul dikri la ilaha illallah" Dikir yang paling utama, ucapan la ilaha illallah" Dan doa yang paling utama adalah, Alhamdulillah. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang lain, ada empat kalimat, yang merupakan Afdhulul kalami. Ini perkataan yang terbaik, Tidaklah berbahaya bagimu, dengan mana sajakah engkau memulainya artinya urutan di sini tidak tidak sebuah keharusan ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar seandainya dibalik tidak apa-apa Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah kemudian di hadis yang lain dua kalimat yang habibatani ila rahman Dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Dan Thaqilatani filmizan berat dalam timbangan dan enteng diucapkan oleh lisan Subhanallah bihamdihi Subhanallah al Dan hadis ini kalimatani habibatani ini adalah hadis terakhir di Sahih Bukhari. Sebagaimana hadis niat innamal a'malu binniat adalah hadis pertama sahih Bukhari. Wa sabab dan sebab unggulnya dua kalimat ini adalah karena subhanallah itu berarti menjauhkan sifat-sifat jelek bagi Allah. Maka di sini ada an-nafyu. Sedangkan alhamdulillah artinya menetapkan sifat-sifat yang sempurna yang bagus bagi Allah. Maka siapa yang menyempurnakan dua hal ini, meyakini bahasanya Allah memiliki segala sifat yang terpuji dan tidak ada dan menegaskan segala sifat yang jelek dari Allah Subhanahu Wa Taala, fakat istakmalah al-amrul luhu. Maka sudah sempurnalah di perkaranya keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Tamlaani atau kata tamlau boleh jadi ni ragu-ragu dari perawi. Tamla'ani, redaksin Nabi itu tamla'ani ataukah tamla'u. Padahal keadaan tersebut, karena boleh jadi ada perbedaan sudut pandang terhadap kalimat ini. Itu subhanallah walhamdulillah. Siapa yang menganggap dua kalimat ini satu kalimat, maka nanti bunyinya tamla'u mabayna samai wal arti. Atau kah, keduanya adalah dua kalimat jumlah tani wa tani dua kalimat kalau dianggap dua kalimat nanti ya tamlaani ma baina sama'i wal ardi. Nah, apakah tamla atau tamlaani ini memiliki dampak perbedaan dalam makna? Sejumlah ulama mengatakan iya. Jika Anda katakan tamlaani ma baina sama'i wal artinya Anahu la yamla'u ma bainahuma tidaklah bisa memenuhi ruang di antara langit dan bumi kecuali dua kalimat. Adapun jika Anda katakan tamla'u, maka masing-masing dari keduanya tastaqillu secara mandiri bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi. Demikian penjelasan sebagian ulama. Namun maitas ulama mengatakan bahasanya masing-masing dari dua hal di atas yu'ati hadal makna, itu membawa pada makna yang sama masing-masing dari dua versi tamlaani atau kata tamlau itu menghasilkan makna yang sama. Kemudian salat itu cahaya ulama berselisih pendapat tentang kata salat. Sejumlah ulama mengatakan alif lam di sini jinsia sehingga semua jenis salat baik salat fardu ataukah salat sunnah Pendapat kedua mengatakan as di sini alif lamnya ahdiya sehingga hanya dimaknai dihamal, hamal itu ditafsirkan dengan salat fardu saja. Walaqulin kesimpulannya masing-masing dari dua pendapat ini lahu wajuhan memiliki alasan yang kuat. Dan salat adalah uh, amal ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Jahaya artinya dia salat itu akan memperjelas jalan seorang muslim dan salat itu menjadi sebab stabilnya hatinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Penyejuk hatiku terletak dalam salat." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau dikagetkan dengan sesuatu, maka salat beliau mengerjakan salat. Wakil makna yang kedua, yang dimaksud dengan cahaya adalah salat itu cahaya yang menerangi seorang muslim menerangi jalan seorang muslim pada hari kiamat sebagaimana dalam sahib Nuhiban Nabi SAW bersabda tentang sholat siapa yang merutinkan sholat maka dia memiliki jahaya bukti dan jaminan keselamatan pada hari kiamat dan siapa yang tidak rutin sholat, sholatnya bolong-bolong dia tidak punya jahaya tidak punya bukti dan tidak ada jaminan keselamatan dalam hadis yang lain siapa yang sholat lima waktu dengan berjamaah dia akan melewati sirat jaza artinya melewati bukan bulih ya jaza ala sirat melewati sirat seperti kilat yang bercahaya dan dia berada di rombongan pertama Minasabikin. orang-orang yang masuk langsung masuk surga dan pada dan dia akan datang pada kiamat wajahnya seperti rembulan malam purnama ee eh, ini disebutkan oleh penulis Ma'rifatul tazkira Namun ada perawi yang bermasalah Pendapat yang ketiga Salat itu cahaya artinya sebab Seorang itu mendapatkan hidayah di dunia Hidayah untuk melakukan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai Hal itu dikarenakan orang yang beriman Berdoa dan membaca dalam salatnya Maka ketika seorang itu merutinkan membaca dikir ini Karena selalu mengerjakan salat Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepadanya. Sehingga ini akan jadi sebab dia istiqomah. Sehingga jalan yang dia tempuh menuju Allah adalah jalan yang manaran bercahaya, Wadihan jelas, jalian jelas. Ini ada tiga penafsiran yang dibawakan oleh uh, penulis, oleh pensara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka Wa atubu ilaik